На дащаному помості стояла гігантська металева клітка, а в ній люто металися дві голодні розлючені пантери. Це видно було по їхніх запалих животах, вогненно-злобних очах і судовних рибках. Еллінка жахнулася і помертвіла. Невже її віддадуть на з'їжу хижакам? О, боги, яка жорстока кара! Вона зупинилася на помості, глянула довкола. «Доленько, все чужі невідомі люди. Тут ніхто не заплаче за нею. Для людей її смерть лише цікаве хвилююче видовище, людям потрібні розваги. Недалеко від помосту паланкін шатром оточений вартою. З-за запони взирає стара правителька Пальміри, нетерпляче чекає початку. Ось вона дала знак». Два кати в чорному схопили Гіпатію за руки і штовхнули до клітки. Вона не опиралася, тихо ввійшла до хижаків, ніби до знайомої кімнати. Заплющила очі, чекала нападу. Юрба німувала, пливла, не бувала тиша. Гіпатія розплющила очі. Пантери сиділи навпроти неї, дивилися на дівчину круглими жовтими очима. Калили великі гострі ікла і невдоволено ричали. Одна з них махнула хвостом, ступила м'якими лапами ближче, нюхнула ноги Еллінки і одійшла. В юрбі почувся сміх, потім регіт. покотилося слово, набрало сили. Світа, свята, дева, дева тільки щось гнівно кричала, за шумом нечутно було. Від шатра бігли слуги, варто розганяли юрбу. Гіпатію висмикнули з клітки, пантери накинулися на сторожів, ледве не вхопили одного з них за ногу. «Невинна! Невинна!» — ривла юрба. «Відпустити! Знак Бога! Знак Бога!» Кати схопили гіпатію і підвели до краю помосту. мосту. Там вже була приготовлена дерев'яна колода, велика гостра сакира. Ну що ж, це вже краще. Одна миті драма закінчиться, божественні глядачі розійдуться з амфітеатру». Гіпатія оглянулася на клітку, вдячно усміхнулася пантерам. «Нічого, нічого, не треба проклинати світу, хай він живе, хай він радіє» якщо в нім є хижаки, що жаліють засуджених. Її поставили на коліна, зв'язали руки ззаду, розкішне золоте волосся зав'язали в узлом на голові, като бережно нахилив її шию на відполіровану колоду, ніжно поправив. Певно, йому ще не доводилося одрубувати такої чарівної голівки. Цікаво, що він відчуватиме, рубаючи такий витвір природи? Чи жалітиме як пожаліли її пантери, глухо шумить юрба, чи то гуркіт моря, чи дзвенять струни кефари, може, то Аполлон, Сонце, сяйний Бог, прийшов провести його в останню путь? В глибині серця пролунали слова, відкочувалися у безвість. Хмари, хмари крилаті, подаруйте дощі небувалі щоб чужинці прокляті не чули, і не знали, як по річці грозовій мій кораблик поплине до моря, на простори чудові, де немає ні щастя, ні горя. Швидше, швидше, кате, визволи мене за стогідлого полону, дай вогнисті крива своїм ударом. Повільно, аж надто повільно, здіймається гостра сокира. Ніби холодний серп зселене в зоряному небі. Гостро й злобно блиснула невмолива криця на сонці. Частина друга дорогою туги. Слід в імлі. Є такі миті в житті, коли все, що відбувається, здається нереальним, несправжнім, примарним. І розум хоче прокинутись з себе страшне чи тяжке видіння, і не може цього зробити. Людина в такий час ніби повисає над безодних багатьох світів і не відає, до якого ж світу вона належить. Так було з Ісідором. Рана була не смертельна,